Лагідно посміхався і дивився їй у вічі. Тут, за столиком ресторану, поза пляжною атмосферою він виглядав солідніше і серйозніше. Трохи опецькуватий, але не обважнілий. На вигляд старший за свій вік, хоч насправді різниця в нього з Ірою всього три роки. Акуратна зачіска, ідеальна білизна сорочки дуже пасували йому. А Іра почувалася не вельми впевнено. Вона прийшла в шикарний ресторан з майже незнайомим чоловіком. І сама не розуміла тепер, навіщо зробила це. Саба схилився над столом і взяв Ірині руки у свої. «Ви дуже вродливі. Я хотів би, щоб у мене була дочка схожа на вас». Іра вперше чула від чоловіка такі слова. Досі ніхто не казав їй, що вона гарна. Від задоволення й водночас непевності, що сказана чиста правда, вона зашарілася. Звісно, за відпустку вона дуже погарнішала, а нові відчуття стерли колишню незграбність рухів, зробили відкритим і ясним погляд. Але одна річ – помічати це самій, і зовсім інше, коли тобі кажеш щось таке, мужчина. «Мій університетський товариш, – розповідав Саба, – оженився на дівчині з Мінська». У них дочка, їй невдовзі виповниться два ручки, а дівчинка народилася просто таки красунею. Темне волосся і блакитні очі. «Від змішаних шлюбів завжди народжуються гарненькі діти», посміхнувшись, зауважила Іра. «Так, це правда». Саба так і пестив її поглядом. «От завжди кажуть», – Авів далі, «що ми, грузини, любимо гуляти і упадати за дівчатами». «Ну, певно ж це буває, але тільки в юності, поки молоді та не жунеті, як говорив один викладач у нас в університеті. Коли я одружуся, нехай навіть найкрасивіша дівчина пройде мимо, я на неї навіть не погляну». «А як же тоді ви довідаєтеся, що вона красива?» – посміхнулася Іра. Саба теж усміхнувся, але говорив дуже серйозно. «Для мене родина понад усе. Дружина, діти». Все робитиму, аби вони були щасливі. Він знову тепло подивився на Іру і легенько стиснув її руку у своїй. Підійшов офіціант. Узяв із стаці пляшку червоного вина, запропонував скуштувати його і налив потроху в келихи. Соняшні промені висвічували багрянець вина і кидали на скатертину ніжні рожеві полиски. Стіл, зал. Краєвий з балкона, очікувально схилена постать офіціанта, все було надзвичайно статечно і пристойно, закликало до приємного відпочинку. Але Іра була тут і не тут. Сиділа за столом, а тим часом дивилася на себе, неначе збоку, не підкорялася цілком запропонованій обстановці, а як сторонній спостерігач аналізувала її. Вона не могла б сказати, що їй не цікав Саба. Але і змусити себе думати про нього, слухати, а головне – чути, про що він розповідає, а відважитись хоч на дрібку наблизитися до цього незнайомого чоловіка, вона теж не могла. Всіма своїми помислами Іра була з тим, іншим. Увечері вона знову зустрінеться з ним і цілковито йому належатиме. І хоча в неї, як і раніше, не було ні найменшої впевненості в почуттях Владислава, не випивши тієї чаші до дна, вона не могла зараз пригубити цю. Вони все ще були єдиними відвідувачами ресторану, коли, покуштувавши чергову страву з грузинською назвою «буглама» або просто тушкована баранина, приправлена перцем, імбиром та зеленню, Саба запросив Іру на балкон. Після не якого тосту вони перейшли на ти і тепер стояли поряд, обіпершись на поручень Балюстради, і Саба притискався до Іри, користуючись можливістю побути з нею на самоті без офіціанта. Випадок було чимало, але, незважаючи на це, Іра не втрачала орієнтації в часі і постійно пам'ятала про те, що їй потрібно не спізнитися на побачення з Владиславом. Унизу, у них під балконом, на під'їздній доріжці до ресторану стояла новенька чорна іномарка. Саба кивнув на машину і сказав, дивлячись Ірі у вічі.